Saya amalina. M yang dih ini yudlil f lah hadiilah. Shadu Allah, ilah ilm Allah wahdahulaa Wa ashadu anna Muhammadan abdhuwa rasulhu. Ama bagt f inna aslaqal hadith kitabul lah, w al hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Summa amma ba'd ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita pada Pertanyaan selanjutnya masih terkait dengan al-isti'anah. Naam. Pertanyaannya hal nasta'inu bil ahya. Apakah boleh kita meminta isti'anah yakni pertolongan kepada orang-orang yang masih hidup? Maka jawabannya berkata Al-Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala, "Naam." fi ma yaqdiruna alayhi min qardin aw nusratin qala allah ta'ala wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu fi auni al'abdi ma kana al'abdu dibolehkan meminta tolong kepada yang masih hidup dalam hal yang mereka mampu Mewujudkannya seperti meminta memberi pinjaman Atau pertolongan yang lainnya yang termasuk dalam tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa Allah Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa ta'awunu alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa. Yakni di dalam hal yang dimana Seseorang mampu untuk mewujudkan permintaan atau pertolongan tersebut. Demikian pula, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim dalam Sahihnya, Wallahu fi auniil abdi maka al abdu fi auni akhihi." Bahawa Subhanahu Wa Taala senantiasa di dalam pertolongan terhadap hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya. Selama hamba itu menolong saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya pula. Naam. Sehingga di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa menegakkan tolong-menolong sesama hamba-hamba Allah dan khususnya sesama muslim ini adalah perkara yang baik. Nam, bahkan diperintahkan di dalam Syariatul Islam, selama bentuk pertolongan itu adalah hal yang mampu diwujudkan oleh manusia. Nam, amma tala bu shifa, wal rizq, wal hidayah, wa amthaluhuma, fala tutlabu illa min Allah di anna al-ahya ajizuna anha fadlan 'anil amwat adapun meminta kesembuhan misalnya meminta rezeki meminta hidayah taufik dan semisalnya maka itu tidak mungkin bisa diwujudkan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dari Allah Subhanahu wa taala maka Meminta pertolongan dalam bentuk-bentuk yang seperti itu Adalah merupakan kesyirikan Barakallahu hikm Yang hidup saja Itu tidak mampu untuk melakukannya Apalagi yang sudah meninggal Nah Maka Allah subhanahu wa ya, ta'ala Tidak membenarkan hal tersebut Sebagaimana Allah berfirman Di dalam surah as-syu'ara Pada ayat 78 Hingga 80 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahiminasyaitanirrojim, Alladhi khalaqani fahuwa yahdini, walladhi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idha maridtu fahuwa yashfin. Dialah Allah yang menciptakanku, fahuwa yahdin. Dia pula Allah yang memberi hidayah kepada aku. Yang ini taufiq. Walladhi huwa yut'imuni, wa yasqin. Dia pula Allah yang memberi makan kepada aku dan memberi minum. Wa idza marid maruthu fahuwa yashfin dan apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Barakallahu fikum. Menunjukkan permohonan meminta kesembuhan, meminta hidayah taufik, meminta rezeki, makanan atau minuman, ya semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Makhluk, manusia tidak mampu mewujudkannya. Barakalafikum. Naam. Tidak mampu me mewujudkannya. Melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita meminta pertolongan dalam hal-hal yang demikian. Maka itu masuk dalam bab asyirku billah. <tuh> yaitu perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Hidayah di sini Terbagi menjadi dua fikum, Hidayah taufik Dan ada yang namanya Hidayah tawji wal irsyad Hidayah taufik Itu hanya di tangan Allah Ta'ala Yang memberi hidayah orang kafir Masuk Islam Atau orang yang uh, durhaka kepada Allah Lalu dia berhijrah, bertobat Mendapatkan hidayah Itu hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang mampu untuk mewujudkannya namanya hidayatul taufiq. Ya, pun hidayah yang kedua, hidayatul irsyad wa tauji, maka ini dimiliki oleh manusia pula. Ya, seperti saya sekarang misalnya memberi ceramah atau nasihat, ya, maka ini namanya hidayah bimbingan dan arahan. Ya, saya sedang memberi nasihat, memberi bimbingan kepada hamba-hamba Allah. Ya, sehingga Uh, mereka mendengarkannya, kemudian mengamalkannya, maka ini namanya hidayah al-irsyad wa tauji. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mewujudkan hal ini dan kemudian kita semua diperintah oleh Allah Taala untuk ya mewujudkannya, iaitu yani memberi bimbingan, nasihat, dakwah, amar maruf nahi mungkar. Barakah lufikum. Maka ini boleh ya kita meminta bimbingan, hidayah berupa bimbingan itu boleh dan tidak masuk dalam bab syirik bahkan itu perintah di dalam syariatul Islam berbeda ya hidayatul taufik maka hidayat taufik tidak ada yang bisa memberi orang kepada orang lain taufik melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala na'am maka dia terbagi dua oleh karena itu di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keduanya ya kata Allah Subhanahu wa taala inna la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mampu memberi hidayah ya walaupun pada orang yang kau cintai tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki Di sini yang dimaksud adalah hidayah atau taufik ya bahwa Nabi Muhammad sendiri tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya Abu Talib yang beliau sangat bersemangat Ya untuk memberi hidayah kepadanya namun Dia tidak dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah Sehingga dia mati dalam keadaan uh, kafirin Dan <coughs> dia mendapatkan uh, siksaan yang paling ringan dari siksaan api neraka yaitu kata Rasulullah SAW uh, Diberi dua sandal pada kakinya Dari sandal api neraka yang ketika itu Ya gli dimaguhu Ubun-ubunnya meleleh. Itu siksaan yang paling ringan di api neraka yang Allah Taala memberi syafaat khusus kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu meringankan siksaan penduduk api neraka khusus diberikan kepada Abu Talib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hasil Rasulullah sendiri tidak bisa memberi hidayah taufik kepada pamannya. Sementara dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala bermaknulah kalatahdi ila sirati mustaqim sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus maksudnya memberi bimbingan ya, dan nasihat arahan amar maruf dan nahi mungkar kepada jalan yang lurus maka semua kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala nah, untuk memberi hidayah berupa irsyad dan taujih naam kemudian ikhwan fil din azzakumullah terkait dengan al-isti'anah ini kita bacakan faedah dari al-syekh Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab syarah tsalatsatil usul beliau naam bahwa isti'anah meminta pertolongan itu bisa dibagi menjadi empat bagian yang pertama isti'anatu billah Yaitu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah al-isti'anah al-mutadammina likamalidhulli minal abdi rabbih yaitu permohonan permintaan tolong yang mengandung kesempurnaan penghambaan diri seorang hamba kepada rabb kepada Allah taala wa tafwidul amri ilaihi dan menyerahkan seluruh urusannya kepadanya jalla wa ala wa'atiqadu kifayatihi dan meyakini bahwa inilah sumber keselamatan yaitu dengan terwujudkannya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah telah menolong maka mencukupi seluruhnya wa'adihi la takunu illa lillah dan yang demikian ini tidaklah bisa terwujudkan melainkan kita hanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah ta'ala berfirman. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Wawajul ikhtisas anna Allah ta'ala qaddamal ma'amul. Iyaka wa qaidaan luga alati nazala bihal Qur'an. Anna taqdimama haqquhu ta'khir yufidul hasar. Walikhdisos di dalam ayat ini Allah Taala mendahulukan objek, ya sebelum kata kerja dan pelakunya, sebelum fiil dan fa'ilnya, ya sehingga uh, siak atau atau konteks bahasa yang seperti ini ini menunjukkan kepada Yufidul Hasr, ya memberi faida batasan dan pengkhususan iyyaka nasta'in hanya kepadamu kami mohon pertolongan yang benar mestinya nasta'inu bika atau nasta'inuka kami mohon pertolongan kepadamu itu asalnya ya tapi ketika dibalik hanya kepadamu kami mohon pertolongan ya maka ketika mendahulukan maf'ul bih atau objek Daripada subjek dan predikatnya, maka objek tersebut menunjukkan taksis, ya. pengkhususan barakah lofikum, iaitu dalam hal ibadah dan isti'anah meminta pertolongan itu tidaklah diwujudkan melainkan khusus hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang dimaksud meminta tolong di sini adalah jenis yang pertama ini tadi yang dimaksudkan adalah isti'anah ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kesempurnaan penghambaan diri setiap manusia setiap hamba kepada Allah Subhanahu wa taala maka jenis ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah karena itu syirkun akbar Naam jenis yang kedua al isti'anah bil makhluq al amrin yaqdiru alaihi fahadihi al hasbil musta'an alaihi fa ala birrin fahiya jaizahun lil musta'in mashru'atun lil mu'in liqaulihi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa jenis kedua adalah meminta pertolongan kepada makhluk dalam urusan yang makhluk itu mampu mewujudkannya maka ini sesuai dengan al musta'an alaihi yang diminta tolong jika permintaan itu ala birrin dalam Kebaikan dan takwa, maka itu boleh, ya kepada orang yang meminta tolong dan boleh pula kepada orang yang memberi pertolongan, ya karena Allah Taala berfirman, wata'awan alal al birri watakuwah, tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun wa'inkanat ala ithmin, fahiyaharomun almustain al walmu'in. Namun jika bentuk pertolongan yang diminta tadi adalah berupa dosa, bukan berupa kebaikan dan ketakwaan, maka itu haram. Haram kepada yang diminta tolong, dan haram pula kepada yang memberi pertolongan. Ya, oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى, الْإِثْ... عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ Jangan kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. <tuh> wa in kanat lil musta'in wal mu'in jika bentuk pertolongan itu tadi adalah perkara yang mubah maka itu boleh bagi yang meminta tolong dan bagi yang memberi pertolongan lakinnal mu'in qad yutsabu ala dhalika thawabul ihsan ila al ghair wa min thamma takunu fi haqqihi mashru'atun li qawlihi ta'ala wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin akan tetapi yang memberi pertolongan ya terkadang dia diberi pahala yaitu pahala berbuat baik kepada orang lain ya sehingga ketika bentuknya seperti ini itu disyariatkan ya walaupun dalam perkara mubah asalnya mubah boleh ya ketika seseorang menolong orang lain dalam perkara hal yang boleh yang mubah Maka ini masuk dalam bab umum Yaitu berbuat ihsan Berbuat baik kepada orang lain Itu disyariatkan Allah Ta'ala berfirman Wa Berbuat baiklah kalian Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik <tuh> Berarti jenis kedua ini <tuh> Adalah Meminta tolong <tuh> Kepada makhluk yang Makhluk itu mampu untuk mewujudkannya. Maka jika bentuknya adalah kebaikan dan ketakwaan, maka ini disyariatkan, bahkan diperintahkan wata'awan al albir watakuwah. Namun jika sebaliknya dia berupa dosa, maka itu haram untuk dilakukan. Disebabkan Allah Taala berfirman walata'awan al alithmi waluduan. Yang ketiga jika perkaranya mubah, maka mungkin saja yang memberi pertolongan diberi pahala, ya tergantung kepada niatnya, tergantung kepada niatnya para khalifah dan dia masuk dalam kaidah umum, yaitu perintah untuk berbuat baik, ya atau menolong orang lain, ya dengan berbuat baik kepadanya. <tuh> Kemudian jenis yang ketiga kata Ibnu Thaemin rahimahallahu taala Alisti'anatu bimakhlukin hayin, hauzirin, غيري قادرin. Bahadhi lagun, walatauilun la tahdhah. <tuh> Ia itu meminta tolong kepada makhluk yang hidup dan dia ada di hadapan kita, tetapi dia bukan orang yang mampu untuk mewujudkan apa yang kita minta tersebut. Maka ini namanya kesia-siaan, ya perbuatan yang sia-sia. Naam seperti seseorang yang meminta tolong kepada orang yang lemah fisiknya untuk mengangkat beban yang berat. Ya. Yang dia tidak mungkin mampu mengangkatnya. Maka ini ya hal yang sia-sia. <tuh> ini yang ketiga, yang keempat. Al-isti'anatu bil amwat mutlaqan aw bil ahya' 'ala amrin ghaib la yakdiruna 'ala mubasyaratihi fa syirkun. Lainnya, hulaiqo illa min shahs niyatakidu anna liha ulai tserrupan khafiyan fil kaun. Yaitu meminta tolong dengan amwat orang-orang yang telah meninggal dunia secara mutlak. 6. Meminta tolong kepada orang yang telah meninggal dunia. Atau orang yang masih hidup namun dalam perkara gaib. Ya? Perkara gaib yang tidak bisa diwujudkan oleh makhluk. Maka ini adalah syirik. Karena tidaklah terjadi hal ini. Melainkan dari seseorang yang memiliki keyakinan. Bahawa orang yang telah meninggal itu tadi yang dia mintai. Atau orang yang masih hidup itu tadi. Yang dia mintai dalam perkara gaib. Mesti dia punya keyakinan bahawa mereka itu punya Kemampuan Untuk bertindak pada alam semesta ini Ya Nah Maka ini syirik Dan ini berulang-ulang Kita sering nukilkan Ya uh, Penyair dari seorang Sufi Al-Busiri Yang mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya biyadikal khair was di tangan wahai Muhammad kebaikan dan keburukan naudzubillah ini ya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. yang memberi kebaikan keburukan ya kepada hamba-hambanya hanya Allah bukan di tangan manusia. Ya walaupun kita menginginkan kebaikan pada orang kafir untuk masuk Islam kalau Allah tidak menghendaki maka tidak mungkin begitu pula sebaliknya ya kita inginkan orang itu celaka namun Allah tidak menghendakinya dia tidak akan bisa mewujudkannya naam dia mengatakan biyadikal khair was di tanganmu kebaikan dan keburukan ya bahkan dia pun mengatakan wa ilmuka fil lauhil mahfuz Ya dan ilmu mu adalah mengetahui apa yang dilauhi Al-Mahfud, yaitu takdir. Nauzubillah ini, ya dituangkan di dalam bait-bait uh, syirnya, ya. di dalam kitab al burdah namanya, ya yang mengandung banyak kesyirikan ya yang menetapkan kepada makhluk sifat-sifat ilahiah, sifat-sifat yang hubudiyah yang hanya Allah yang memilikinya barakallahu fikum maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu bertindak terhadap alam semesta ini ya beliau manusia akan tetapi beliau nabi dan rasul na'am Allah taala telah berfirman dia dalam Al-Qur'an alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa manir yartado min rasul sesungguhnya dialah Allah yang mengetahui perkara ghaib dan Allah tidak akan tampakkan perkara goib itu pada siapapun. Kecuali kalau Allah menghendaki yang diredoi dari Rasul. Ya, maka Allah beritakan. ya Dan ketika Allah memberitakan, kita, maka kita mengatakan itu bukan lagi goib. Ya, karena Allah telah memberitakan kepada Rasulnya atau kepada malaikat-malaikatnya. Namun jika tidak diberitakan, maka perkara goib itu tidak ada yang mengetahuinya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi lauhil mahfud. Ya, tulisan takdir. Yang tertulis di lauhil mahfud. 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. <tid> tidak ada yang mengetahuinya. Melainkan hanya Allah ta'ala. Naam. <tid> ya, Barakallahu fikum. Maka itu kesyirikan. Ya, walaupun kita mengatakannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Allah taala ya menjelaskan di dalam Al-Qur'an berbeda dengan apa yang telah disebutkan tadi. Naam. Ya, qul innamana basyarum mithlukum. Allah katakan wahai Muhammad katakan kepada mereka semua bahwa engkau itu manusia biasa seperti kalian. Naam, maksudnya manusia biasa dia wajib beribadah kepada Allah, menghambakan dirinya kepada Allah dan dia tidak bisa memiliki sifat-sifat seperti sifat-sifat ya, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Walaupun beliau nabi dan rasul, bagaimana dengan selain nabi dan rasul? Dari para tokoh-tokoh pimpinan-pimpinan yang dikultuskan ya, seperti kaum Syiah Rafidah yang mengkultuskan tokoh-tokoh mereka pimpinan-pimpinan mereka kepada tingkat ketuhanan. Ini syirkun akbar, kekufuran barakallahu <tuh> Maka jenis yang keempat ini kata Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa ketika ada orang berdoa meminta kepada orang yang telah meninggal dunia atau orang yang masih hidup namun dia minta perkara-perkara gaib yang tidak bisa diwujudkan melainkan hanya kepada Allah, berarti dia punya, dia pasti punya keyakinan bahwa yang dia minta itu punya sifat uluhiyah. Ya, punya sifat uluhiyah atau ubudiyah yang boleh diibadahi. Ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syirkun akbar. Barakallahu fikum. Nah. <tuh> ya, dan ini banyak terjadi di zaman kita sekarang sampai hari ini. Ya, ada orang-orang yang banyak yang memiliki keyakinan doanya tidak akan bisa sampai kepada Allah kalau tidak melalui si A, si B, si C. Sehingga dia kalau berdoa harus melalui perantara-perantara tersebut. Ya, sehingga dia berdoa melalui Abdul Qadir Jailani. Ya, mereka tawaf di kuburannya di Kupah sana. Ya, ada lagi uh, tawaf berdoa di kuburannya kepada Al Badawi di Mesir. Ya. Kalau di Indonesia di sini banyak. Ya. Barakallahu Yang kadang-kadang itu fiktif. Ya, Sunan-sunan 9, -sunan, Sunan Kalijogo, ya, Maulana Ibrahim, Sunan ini Ampel dan seterusnya diminta doa. Ya, datang di kuburannya berdoa kepada Allah melalui kuburan-kuburan tersebut. Maka semua itu syirkun akbar. Nah, syirik besar barakah levikum. Ia <tuh> ya, ini musibah. Ya, terkadang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin uh, wilayah. Ya, terkadang dilakukan individu-individu pemerintah. Yang ini sangat besar pengaruhnya terhadap negeri, terhadap wilayah dalam hal keamanan, dalam hal kemakmuran. Namp, itu sangat berbahaya. Ya. Kalau yang melakukannya penguasa atau pemimpin melakukan kesyirikan. Ya, ada yang ketika musibah datang memotong kepala sapi, lalu sapinya dikuburkan, ya, lalu berdoa di sisinya di tempat tersebut. Naam, yang diwakili oleh terkadang dai-dai atau kiai. Ya, yang mengerahkan pemimpin tersebut. Wal iazubillah. Ya, ini kerusakan yang sangat berbahaya mengancam ya wilayah dan kaum muslimin ya mengancam wilayah dan penduduknya dari kaum muslimin ketika mereka itu diam dan tidak mengingkarinya. Enam. <tuh> Kemudian yang terakhir dari bentuk isti'anah yang kelima kata Syekh rahimahullah al-isti'anatu bil a'mal wal ahwal al mahbuba ila Allah taala. Wahdih ini masyarakat bimbel Allah Taala di kawalnya ista'inu bil sabr wal salah yaitu meminta tolong melalui amalan amalan saleh amalan amalan yang dicintai ya meminta kepada Allah subhanahu wa taala ini mirip dengan tawassul bil amal as saleh yaitu meminta tolong bertawassul dengan amalan-amalan soleh yang pernah dilakukan oleh seorang hamba itu boleh disyariatkan enam seperti tiga orang yang terjerembab dalam goa dalam hadis bukhari muslim enam yaitu uh, yang satu punya pernah am punya amalan berbuat baik kepada kedua orang tuanya lalu dia berdoa kepada Allah meminta tolong untuk diselamatkan Melalui amalan solehnya yang dia ingat, yang dia ikhlas melakukannya, yaitu berbuat baik pada kedua orang tuanya. Ternyata Allah kabulkan. Pintu goa itu tergeser sedikit. Batu yang menutupi mulut goa itu tergeser, bergeser sedikit. Yang kedua dengan amalan solehnya, yaitu pernah <tuh> hampir melakukan zina. Lalu si wanita itu mengatakan, ittakillah. Latafudol khotam ilah an mawadihi jangan engkau memecahkan cincin melainkan pada tempatnya maka dia takut kepada Allah lalu melepaskan membiarkan wanita itu bersama dengan emas yang dia berikan dia tinggalkan zina karena takut kepada Allah subhanahu wa taala kalau itu ikhlas aku lakukan ya Allah maka selamatkanlah kami ternyata Allah kabulkan dan yang kedua kalinya Uh, batu yang menutupi mulut gua itu bergeser. Yang ketiga, yaitu amalan soleh yang dia pernah lakukan dengan amanah, sifat amanah. Ini penting. Barakalolikum. Sifat al amanah. Yaitu dia pernah mempekerjakan seseorang, lalu orang itu pergi belum sempat mengambil gajinya. Ya, kemudian gajinya itu ternyata digunakan, dikembangbiakkan dengan usahanya. Sehingga dari gaji itu berkembang menjadi hewan-hewan uh, ternak yang sangat banyak jumlahnya. Ketika itu orang itu datang menagi kembali gaji yang belum sempat diambil dulunya. Ternyata orang itu mengatakan silahkan ambil semua apa yang engkau lihat. Dari hewan-hewan ternak. Dia pun mengatakan. la Jangan engkau mengolok-olokku. Sesungguhnya gajiku cuma sedikit. Ya, bukan seperti apa yang engkau sebutkan. Orang itu mengatakan ambil semuanya. Itu adalah dari hasil gajimu yang aku kembangkan dan itulah hasilnya. Maka kemudian orang itu mengboyong semuanya. Dia mengambilnya semua barakah lavikom dan ini sifat amanah, ya, yang hampir punah. Ya di zaman sekarang dari berbagai sisi, ya aspek kehidupan manusia. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan tanda-tanda kiamat, yaitu dicabutnya amanah, sifat amanah. Barakalafikum. Bahkan dalam hadis Rasulullah Sallam menyebutkan jika sifat amanah ini sudah dicabut, sudah terangkat, ya maka itu pertanda hari kiamat telah dekat. Nam dan apa yang kita saksikan para kalafikum di zaman kita sekarang sifat kianah ya, yang begitu merebak dan dicabutnya sifat al-amanah dari yang kecil sampai yang terbesar. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah Taala melindungi kita semua. Dan menyelamatkan kita dari sifat al khianah. 6. Maka ini jenis yang kelima, yaitu beristianah melalui amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu di, disyariatkan. 6. Wallahu Taala, alamu bersoap. Ini lima uh, jenis al istianah yang dijelaskan oleh. Al-Imam Ibn Thaymin rahimahullahu Ta'ala Di dalam kitab beliau syarah Salah Satil Usul <tell> Taib Sebelum kita Menutup majlis kita Kita bacakan uh, Satu pertanyaan Nah Pertanyaan Berikutnya adalah Hal yajuzu an nazaru leqoirillah. Apakah boleh bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa Taala? Bernadar kepada selain untuk selain Allah Taala. Jawabannya lah yajuzu an nazaru illallah. Tidak boleh bernadar melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Taala. Likaulihi Taala. Karena firman Allah Taala hikayatan an imroati imron, yaitu yang menceritakan tentang Uh, istri Imran, ya, radhiyallahu taala an, Allah taala berfirman, Rabbi Inni nazar tulak ma fi batni muhrara, fataqabbil minni. Nama, wahai Rabbku, kata istri Imran, wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernadar untukmu, hanya kepadamu, ma fi batni, apa yang ada dalam perutku ini, yakni dari apa? Uh, janin yang dia kandung nah, maka dia bernadar kepada Allah subhanahu wa ta'ala sini menunjukkan bahawa nadar itu tidak boleh melainkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena nadar itu adalah salah satu jenis dari jenis jenis ibadah demikian pula Nabi kita Alaihi Wasallam bersabda man nadar an yuti'allah fal yuti'ahu wa man nadar an ya'siyahu falayasihi Barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah Ta'ala Maka hendaklah dia mewujudkan nadar tersebut Dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah Maka jangan dia wujudkan Jangan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadith ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari Rahimahullah Kita lanjutkan insyaAllah Pada pertemuan selanjutnya Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan Kita tutup dengan kafar majlis Subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم